Jag håller på att kolla igenom nu också, på typen tänkte jag. Är hittills okej okay, va? Oh, ja, jag är hittills okej. Okay. Jag är typ 20-25 minuter in mm. ungefär. Då är du typ hunnit sig presentationen. Ah, och, uh, mm. Ja, och uh, ja Jofy gjorde det väldigt, helt habilt jobb, tyckte jag. Jofi ja, alltså, är ju bra. Jofi är ju Jufy. Ja. Jofi är habil. Alltså, det blir inte satt att se de andra sen också. Ja. Och vet vad som också Skulle vara väldigt intressant mm, Vadå Ge en varm applåd för Podcasten Dinkel Och då är vi då Tillbaka igen efter ett Lite kortare uppehåll sådär, Med den ständigt Aktuella podcasten Dinkel mm, det, ja. det vi Förutsätter eller, Och alltid sätter kvalitet i första behov Ja. Hand. Och de, de tre som ska sätta kvalitet och eh, kvalitet och kvalitet i de tre första positionerna är då eh, Dämpa, Niklas och Limpa. Siden, si. si, si. si, ju si, Så ja. Och som en uppmärksam lyssnare nu hör så är inte Nisse med just nu. Så att vi kommer hålla dialekterna på en väldigt... Vi kommer, vi, vi, kommer. vi kommer prata våra vanliga dialekter. Ja, så vi kommer max. Oh. Vi kanske kan få en fjärde om någon skulle få feeling men det blir inte mer än sju i alla fall. Nice. men jag blandar ju dialekt ju med att jag pratar både stockholmska och sömländska mm. oh. um, Så det är en sån sak som man kan tänka på, så att så man, Om man sitter där med sin Binga prika så behöver man liksom inte. Man behöver inte hålla på. Ja, <laughs> <skratt> <skratt> är Detpingån kan man hålla. Kan man nu, direkt efter is. Mm. Så det behöver man inte göra. Men, äh, ja. Ja, vad ska ja. vi säker om idag. Ja, vad, vad har det varit hänt de senaste tiden? Ja, är det som har, vad är det som har hänt den senaste tiden? Ja, jag måste Just nu, senaste veckan nästan. Mm. Vad, vad är det som har kommit upp där som är lite sådär halvspännande? H, HV71, jag 2-2 mot eh, Karlsruhna. Ja, och det var allt ja. för dagens avsnitt <skratt> Nej men vi kan väl ta upp Hanna wig -grejen lite snabbt för detta så är det demokratisk eh, Säger att hon har blivit sexuellt utnyttjad och hotad och Fått strypgrepp av en annan så är det demokratisk mm. Som nu har tagit timeout precis. Yep. så är Sverigedemokraterna och Media vill inte gå ut med vem det är. Vilket är lite dumt så att under ja, ja. tiden vi diskuterar mm. nu så kommer jag att eh, dammsuga flashback lite mm. Men de har ju väldigt noga med annars ju mm. bara kunna säga bara så här, "Ja, ah, vilka kan de gå ut med namn och ett citat på när det var när det liksom annars är sånt här." Eller hur? Ja, men jag, nu jag, bara så här oh, ja. bara lockat på. Locka på. Men, men, och det som är så skönt är att deras partisekreterare och huvudpartisekreterare, jag kommer aldrig ihåg vad han heter, eh, men han har också någon sån här VIG-efternamn. Någonting skitsamma. Okay. Eh, han, gick, han gick ut igår förmiddag och sa att Hanna VIG, det är rena lögner, bla bla bla typ två timmar senare. Vi gör en polisommälan, vi kan mm. ta det här jätteseriöst. Okej, okay, bestämmer. er. Mm. <laughs> ja, det är lite hyckleriaktigt, tyvärr alltså. Ja, jag hörde på ska jag säga, både Hanna VIG och hon andra Madeleine någonting. hon som också har blivit utsatt för hot hon, som, hon var Aha. den som anmälde den som den SD snubben som blev dömd för för skingring eller för förfarande Det var ju i grannkommun till mig. Ja, det var det. i Skaraborg det hände. Det, ja. det var i Forsköping om inte jag helt Ja, just det. Med ganska starka SD i Forsköping. Kommer från, men inte. <laughs> vi kommer från såna ah. un Underbara kommuner Ja men det gillar inget är, är inte hon har Hanna Wig också ifrån eh, runt de här trakterna I, eh... hon, hon har någon sån dialekt i alla fall Ja men alltså är hon från Jönköping Eller är hon från Farköping nå, nå, Jag har förändrat hon är Någonstans härifrån Det jag är Hon är från eh, Borg, Borg. Borgunda Boyund, församlingen Skåraborgsland. Ja, och, och, och, och jag visste inte ens vad det var för nåt. något. Hä? Men, men folk. Må, Skaraborg måste lära sig ha ordentligt namn. Götteve. Götteve. Götte, nej. Jag heter Götte. Nej. Götteve heter du. Enhet Wicke. Nej, nej, nej. det nej. Götte, nej. G-E-E-V-E. Jaha, nej, det finns att det är Götten. Men ah, eller finns det något som heter Göteve? det, det he Nej, det heter Göteve Va? Det ligger eh, vid Sjötorpar sjön Nordväst nord om Tovarp Ja, Göteve Socken ja. Tovarp, det som en skånsk sjö Ja, men arparna ja, det, men Det är i det det det är, det är Farköping, eller? Det ligger i Farköping, det är Farköping. Okej, okej, okej. Ja. Eh, Precis, det är bra ut. Uh, oh, det är ju inte supersort Det är till och med faktiskt. Ja ja okay. Och Det är, det är sin ut hur i Skara stift. Nej. Så... Ja. men det är forskning. då vet du vet var kyrkovalsrösterna gick någonstans där. Ja. Um, mm. Men det i kyrkovalet? Nej. Jag, jag var en av dem som kom fram till att efter min första Skattesedel så så att nej, men titta där, jag har ju pengar till någonting jag inte riktigt vill vara med. Så att nej, Nu är det jag som går mm. ja i kyrkan. Men... Jag gick ut från svenska kyrkan ganska fort efter att jag fyllde 18. Så att jag har missat alla hela förmåner som det innebär. Tyvärr. som mm. mm. man, man kan ju nästan utnyttja de förmånerna även om man inte är med. Om man. <laughs> inte, inte för högt nu. Nej, just det. Det är, det är lite som tv-avgifterna, man ska hålla det lite, lite... Fast den är ju lite, slopad nu, ju. det kommer att bli skattbaserad. Ja, det är också ett ämne vi kan ta Det kan vi ta ja. upp Ja, det är kanske vi tar upp sen. Det är så mycket ja. ämne i dagens mm. podd. Hör ni där det är kära så... lyssnare, det är så mycket material! Men, på tal om demokraterna ja. jag har tagit reda på vem... Jag har tagit på hur mycket rasister vi tre är. Nej... Oh, aj, aj, aj, aj. det är så att jag har kollat eh, våra hemstader, alltså hemkommunens eh, resultat för den mm, mm. senaste valet. Oj, Oj. jag vet att det är, det här är inte bra. Uh, mm. Och då tar vi det ifrån tredje platsen ja. Där kommer faktiskt också Sund på 14 procent. Ja. Det är inte förvånande Ändå häftigt. Nej, ja, det är ganska högt. Ganska högt. Man fick 13,01 eller någonting sånt där, 12,9 Riks... 12? Riks... det det 12, 12 i så var... Nej. Vad sa du, var det inte 12,8? Om man bara säger i riksdagsvalet, kanske. Vad sa du, Class? Var det inte 12,8 De var det i senaste riksdagsvalet? Ja, så. ja det var, Okej, det. Det, var mm. det jag ville ha jämfört med hur mycket mm. fick de ja, hur fick. Precis. Mm. Och sen har vi då på plats nummer två. Tida håll 16,6 procent. Tja, Ja. Och då har vi då Trelleborg på första platsen med, tror vi är det väl, 23,8%. 23,8%! Det är alltså typ en fjärdedelar har alltså röstat på socialdemokraterna i Trelleborg. Jag har inte fått Fast jag är inte vi är ändå ganska höga, alltså vi alla har ju kommit... Uh, Alltså i våra hemkommuner ja, Liksom det. över riksdagsnittet. Det är ju värt en applåd om något tycker jag. Det är ja. bra, så... Alltså det har gått framåt <laughs> <Nej>. <laughs> ja, Men är då, då är ju frågan Vet du, Det här var riksdags Eller var det, det var vilket... riksdagen ja, ja. <clears throat> Ska vi kolla då... kommuner också ja, Den är ju nästan eh, intressant då, Så då kan vi se att då ska vi kolla Trädet på här Jag kollar också Lysund ja. mm, Då har vi så mycket där kan nog kolla till det om ni har inte SD fick 20% i kommunen. då. Mm. I, i Trelleborg Och då skulle det sägas att Södra fick 7,45%. Starkt jobbat också. Så. Ja. Nu, är <hör> inte, nu är inte de riktigt SD äh, rakt igenom. De är mer ja, lokalfrågeparti i stort sett. Men, Och äh, de, nordiska motståndsrörelsen. De, fick inte, de är inte med i heller faktiskt det där, alltså. Jag tror att vi hade i Tidaholm Jo vi hade fan svenskarnas parti Var här och grejade lite Okej okay. ja, Men... så... ja. I Oxelösund mm. Så fick Alltså Oxelösunds kommunval Så fick socialdemokraterna 8,55% Oj Jag vet inte mycket är... Nej, då ska vi också då säga att Socialdemokraterna fick 41,08%. Åh, oh, det är en sån Så en gammal kommun. Ja. Härligt Ja, men jag tror att det är något liknande här i till och typ att Sosserna fick 45 någonting åt det här, att... Så... Men alltså vi kan säga att det är en sån här kommun Socerna får 41,08%. procent. Mm. Moderaterna får 23,43%, Vänsterpartiet, ja. tredje största parti på 12,67. Men mm. Dilla, oj. Och sen har vi då Miljöpartiet, 6,13 Folkpartiet, 3,96 Centerpartiet, 2,44 KD, 1,55 Ja, KD, oh. de hänger sig kvar i alla fall 1% spärren um. ja, ja, Men det, det sexigaste av allt, Feministiskt initiativ 0,08% Oj oj, då, jag, jag hade ändå 1,2% jag. jag tror att de har nästan 2 eller 3 till håll jag, jag ser siffrorna här. Sex personer röstade på Feministisk initiativ. <laughs> Nej, starkt. Då är ju mannen huset bara för att få fram lite rösta på dem. Men, ja, typ så. Men det jag skulle kolla nu, för man kan gå in och, och, och se valkretsarna. Mm, det, är det är också kul. Cool. Vad fan är det för schysst sidan ni är inne på nu att kolla på? Val.se. Ja, då rekommenderar jag alla våra lyssnare att gå in på bolaget .so ja. ja, så själva så, så, så kan de följa med. Han man vi gå igenom detta, För det här är säkert jätteintressant ja. att lyssna på. Ja, det är eh. Ska jag dra lite fort eh, i Tidaholm då hur det gick här? Mm. Eh, ja, i Holm valt till riksdagen eh, samtliga. Eh, ja, Tiraholm, Så fick Sossarna 43,75. Ja, det är också en sån... Ja, precis. Och på andra plats kom SD på 16,66. Okej. Okay. Mm. FI mm. fick faktiskt 1,24 här. Oj. Ja, Moderaterna, 15,9. Sen har var ganska bra på 6,27. Sen Vänsterpartiet, Miljöpartiet... KD, över 4 procent. Nämen. Mm. Och övriga partier och... Övriga partier fick 0,74. Vad... Men det var giltiga röster var 100 Vad vad är det för Nej alltså det var rätt spännande för när du sa dina siffror. Jag kollar också Sunds nu. Är ni en gammal industristad? Tiralm, men sen. Vi har brukat här och allt. Kan du om vi går det här är jätteintressant att lyssna på men vad fick sossarna hos er? i stan? Ja, alltså riksdagen Ja, val till riksdagen från Röst i 43,75 Okej, hos Hallstom fick 31 Vad fick Moderaterna? 15,19 Okej, okay, 23,3 här då Så är det demokraterna 16,66 12,8 Miljöpartiet 4,42 6,8 Vad har vi näst största då? 6,27 6,11 Folkpartiet 2,94 5,42 vänster 4,6 5,72, Kristdemokraterna 4,18 4,57 Alltså det är, det är ganska mm. lika Precis. Lika kommuner sådär Ja, svenskarnas parti fick Nej, 16 röster Fick, fick de uh, Piratpartiet fick 21 Landsbygdspartiet oberoende fick 12 Enhet fick 9 Klassiskt Liberala partiet fick en Och Kristna värdepartiet fick en också Okej, okay, fan Nu hittar jag min min gamla Valkrets så. Att säga. Eh och det en, en fråga som är jättestor i Trelleborg det är hamnen för att de vill flytta den Eller, den, har, den har flyttats men de vill liksom flytta den österut. ut. Eh, och det tycker inte de på Östrom helt enkelt. Och Sverigedemokraterna är ett sånt parti som inte vill det liksom. mm. så att i kommunvalet så fick så följde det så här att största partiet blir Sossarna med 37 Sen blev Sverigedemokraterna näst störst på 28 sen kommer SD på 13 och på 5 och Moderaterna på 7 där någonstans mm. så att det var, men om man tittar på till riksdagen så, så ja, Sustan är fortfarande störst och sen SD på andra plats med 20,59 mm. men någonting jag tycker är lite kul att gå in på det är att kika ja. på de här eh, små partierna, ja precis handskrivna röster på partier som ej beställt valsedlar, mm. det är lite kul om man är men... riktigt tråkigt jag kan säga, kan säga att i Oxelshund mm. som då ligger i Sörmland så är det nå en person som har röstnat, röstat på Skånepartiet. Det är <laughs> bra jobbat. Var hittar man de här handskrivna någonstans? Äh, man får Nej, söka det... lite. Äh, i... Precis. Precis. Oj oj nu ska vi se här. För att tittar man på de här Röstförledningen eh, röstfördelning övriga partier så att säga så fick Piratpartiet 3 SPI eh, SP så SP välfärd eller mm. Pensionärspartiet vad de heter tre röster. Klassiskt liberala en. Men om du bläddrar mm. längst ner så finns det rådata Samtliga partier som är beställt valsedlar Oj, det var, i grannkommun Så var det ett parti som, Eller en person i jord då Som hade röstat på anarki Men på tal om Sverigedemokrater oh, Ja Ni vet när man är inne på affären Ja Har, han, har handlat mat Och man ska liksom säga. Man hamnar bakom någon i kön. Ja, japp. Och sen, när man ska lägga fram sina varor, då har man ju liksom redan förväntat sig att personen lägger upp den här köpinnen. Ja, det är... ja Det gör folk inte i Stockholm, kan jag säga. <laughs> Ska jag ge det? Nej! Va? Utan här i Stockholm så är det någon som har fått för sig Och då resterande av Stockholman att Nej men det är den personen som ska plocka upp att Som ska lägga på pinnen Nej, det är personen som ska betala Som ska lägga upp pinnen Ditt jävla Puppo <laughs> men, Alltså vem fan får för sig att det är jag Och när jag lägger upp varen att det är jag som ska lägga upp pinnen Det är helt jävla Det är, ju perso det är ju personen innan mig som ska göra det Mm Ja jag är helt med att efter sig. Mm. Ja precis. Men nej inte i Stockholm. Det är man plockar inte... upp efter sin hund, man lägger upp, upp innan efter sig själv. Ja precis. Man låter inte mm. den som kommer över till det efter med sin hund, man plockar upp sin skit från sin stora granne liksom snobbiga stockholmsjävlar. Jag, jag har hittat ah. en Riktig perla här på de här handskrivna rösterna. Eh, från Träleboy. Ja, där, där är de här äh, kristna värdepartiet enhet, direktdemokraterna. Alltså, landsbygdspartiet oberoende. Ja, sen de, så, det är oberoende. De har fått ja. i, över hela landet, faktiskt. Ja, och sen är det då Fyfra. en här som, är, som skrev Jolo på sin röstel. Nice. Känns äh, värdet. Och Kommunistiska partiet fick inga röster. Sjukvårdspartiet. Ja. Har ni. Yves som sk som skrev lägg ner på sin du. video Nej. En som skrev Gud. Gud den här var ju faktiskt rätt kul. Slattan-partiet. Ja, den var bra. Snopp-partiet. Också bra. snopp partiet med party fel Skåne-partihälsning-boll med partyfällestad. Mm. Satanistiskt ja. initiativ har ju fått några röster här och, och. <laughs> kommunistiska parti får en kronor. Ja. Hopp. Meningslösa partiet vad var snubbe i Lund man skrivit Partiet gräv bort Skåne Riddar- och sci partiet Fan vad de har har grejer här alltså Nej, men vad tror vi om gäster då? Kommer de att implodera på grund av Hanna Wigg och Nej, nej De har oss sig för Tror vi att Åkesson kände till det här innan Ja Tror du det? Ja Ja, jag är ja cool. det är garanterat Jag kan sätta min högra punkkula På att han visste vinner Han är högt Ni Niklas var så rädd att han tappade Ja För att vara en, en partiledare Som har suttit längst av ihop Och varit med i, fan har med i 30 år det partiet nu på höga positioner liksom. Så, så har oh. ja, men Han gick väl med i början på 90-talet Ja just det, det gjorde ja. Så jag tror det... att han gick med 1995 95 blev partiledare 2005 ja. Så att han har ju <skratt> <skratt> och, och var så oinformerad Om vad som händer i toppen av partiet det är, ja. det, det, Alltså det är ganska Någon för det Och att han verkligen kan hålla sig så jäkla blåst Ja och hålla skygglappar på så... Ja men det är starkt tycker jag det är fan bra, det är, då måste man aktivt <skratt> Arbeta för att inte bry sig Ja, typ så, ja. ja. Det... Det, är ändå, det är inte lätt ändå <skratt> Nej det, är, det krävs lite ja, ja men visst gör det Så alltså, det är ju en bedrift alltså, det, det, det krävs ju Han lägger ner energi på det här mm. För att inte få reda på saker Ja, ja. alltså aktivt stänga ut information Aktivt Som, Ja, vad heter det Aktivt sätta på, på Flytansläge och allting sånt där Jag har två nyhetsflash som har bakom upp just nu som är ganska positiva faktiskt, så vi kan ha. Mm -hmm. Ja-sidan mm. utropar sig till segare i folkomröstningen, i kurdiska folkomröstningen i Irak. Kul för dem. Är det världens mest lågåtsade utgång i ett val, ja. eller? Nej, men det var bara det jag såg, och att i Saudiarabit kommer kvinnor tillåtas att köra bil. Det var ju det. Det var lite mer oväntat kanske. Ja, men det... Vad, vad är det som händer med världen liksom? <går> ja, precis Jag Vi är på, på, på, på rätt håll. Liksom. Kurdistan du får det, liksom, ett land och kvinnor för bli i sabbara Det är ju lite. Man ja, för sig lite. Ja, men det är inte så farligt ändå att leva. Och sen komma på alla stormar som är och allting som. annat skit som händer Och det här. Eventuella att på kriget som kan komma annars vem Men vad ja, fan? Hej! Det är Nej! Upp och ner! Allt är som där. Ja, det. Därmed så är jag lite förvånad att se har och... Skittrat någonting om det. Det kommer för att spela halvtimme sen. En timme kanske. Eller nej, eller, nej, jag bara skojar. Det är klart att han har gjort det. Mm, här var den. Eh, vad resultatet blir ja, rösterna fick eh, 93% och nej fick 6%. Konstigt ändå. Ja. Men nej, det är väl kul. Ja. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Att, vad är det att de ska få bli självständiga eller... Ja. Du, you, you want Kurdistan region and the Kurdistan areas outside of the, of the region uh, To by an independent state Ja men det är väl skitbart att de mm. har ett För en säga skull Rädda ett sånt självständighets om självständighetsomröstning Som faktiskt ger ett ja liksom Och mm. det i Skottland Felat i, i Spanien mm. Nu, nu så Skönt ändå Fast det här känns ja. ju liksom mer troligt Än både Skottland och Spanien tycker jag. Ja. Ja. ja, jo jo det var en så. Men ändå mm. det att de bara kunde, kunde hålla att vara Liksom det är... ja, Fast jag vet de. inte ja, Men i Irak är väl inte riktigt lika De är inte torkar direkt de Nej, är, deras hat För kurder, det är, det är inte ens jämfört Med turkarnas hat turker, De ligger fan inte på plats När de kommer till att hata kurder det är sjukt ändå. Nej, nej, det gör de inte, de Helt kan rej. hata kurder Oj, oj, oj <laughs> Alltså, De har fan vunnit varje år Att hata kurder, turkarna det är, det är... De kommer på nya sätt hela tiden Hur de kan trycka ner dem Jag trodde ju bara såhär, nej nu har Erdogan toppat det, det kan inte gå längre Och han bara, bam oh, Nytt sätt, nytt nu... Nyt sätt att förtrycka kurder Told you oh, Fuck that mm. den, här, den här framgångarna vi hade rent sådär Socioekonomiskt Och, och så här, vägen mot ett modernt land Bara, nej, vi, vi skiter i Vi går baklänga i stället Ha, trodde ni inte va? Mm är du grann alltså? Ja, jävla galning Men på tal om buspojkar Buspojkar kan ju finnas i förskolor, eller Ja, det kan de mm. Det är så att jag hittar en nyhet här Som är Förskolan får kritik efter upptäckt i mat Vad tror ni att man har hittat i maten? Jag kan säga att det är någonting som går att äta Så att det inte är en plastbit eller legobit Eller någonting sånt där Ja, är det barnrelaterat? Ja, alltså alltid relativt. Ja, okej okay då. Men, uh... Men jag kan säga jag hoppar över en bit av texten och läser en bit. Då bla det så här, bla, bla, bla, bla, bla. Dessutom hade förskolan lortiga kastruller och trasiga plastförpackningar, rapporterar SVT Södertälje. Personalen i matsalen på förskolan har inte heller tvättat händerna mellan olika moment. Hoppla. Förskolan måste ändra rutinerna och en till... Och en till kontroll kommer att göras Av miljönämnden i höst Rubriken är Förskolan gav barnen Matlagningsvin i maten mm. Men det En syns... förskola i Södertälje får kritik om i miljönämnden Efter att det framkommit att barnen fått en gryta Som innehöll 5% matlagningsvin Men är de Okej för det första, mm. är det vartlagen så har man inte i särskilt mycket, skulle jag säga. Och för det andra, kokar man det så försinnar för ju alkohol. Jo, jo, jo, jo, men här tycker jag att det handlar lite om själva principen, va? Mm. Ja, fast, nej. Det tycker jag bara i... Ja, okej. Okay. Mm. Det, det lät ju inte som att, som att det kyrket var helt korrekt i övrigt. Liksom. Men, nej, det är... Jag, jag, men jag, jag tycker att det, med, okay, det, det, så ju, det blir en bättre rubrik Om att skriva att ungarna är fulla på dagset Liksom för att <laughs> Konjak i grytorna liksom. men, men samtidigt Det där med att de har dålig hygien i köket Tycker jag är lite viktigare Eller lite ja, ja, ja, bättre Lite små snuskigt, ja mm, lite. Men, men, men det är, det är ju ett, Jag tycker att de ska ha Elog för att de satsar på i alla fall Ja oh, men fan är... bara... jo, jo, jo. Tänk dig någon så står bara oh, Fan det saknas något det, det här är ju att du någonting Vin! Vin! glabar Grabbar säger Vi måste ha vin i maten Är du helt jävla dum i huvudet? Vi kan inte ge mat i förskolan De här barnen ska inte få något jävla halvfabrikat Och så det sista jag gör Ge dem unga Vin Plus att det kanske somnar lättare och så. Det kanske finns en helt baktank bakom det. Men ändå, är det en lår för fan? Det så, man läser så jävla mer skit om att det är så dörlig mat i, i förskolor och så. Här Här kommer några som faktiskt tar lite jävla ansvar och gör riktig mat med vin i För att de smakar lite gött. Och så får de skit. Men vad fan? Det är bara vad jag tycker. Det, det är en moderat oppositionsledare som heter Karl Johan Sonesson. Ursäkta? Karl no. Johan Sonesson. Sonesson kanske man säger. Han har sagt Fubikar ska inte sätta fällerben för Skånes flagga. Han vill att Skånes flagga ska bli officiell. Ja, Men det tycker jag också. Ja, det är bara Alltså Alltså, om jag... Alltså, jag, jag som jag tolkar texten så får inte Skåneflaggan hänga med den svenska flaggan på Nej. Något, Skåneflaggan inte är officiell. Så är det. Nah. Det, har, det har varit en, en, det var en... fråga i Lund i alla fall för det var nu Det var förra sommaren eller kan ha varit denna. För att ja, de vill ju flagga framför kommunhuset liksom. Mm. Men då fick de backning på att de hade svenska och, och Skåneflaggan samtidigt. Och det okay. får man ta. Okay. För att Skåneflaggan inte är en riktig... Nej, det är inte riktigt flagga. Det är yep. Så det är lite... Jag gillar att man i Skånska att skriva skrivit med dialekt. Jag ska inte uh, uttälla dialekten, men man måste skrivit auja. de skriver fubik i texten. Fubik? <laughs> ja. Såklart, uh, jävla fubik. Det kommer ifrån... Fan, jag hittar inte texten nu. Men det, det kommer... det Fubik är från fubik. en... Ja, äh, mm. fubik. Det kommer ifrån en skola i Malmö. Mm. Okay. Där, ehm. Och kan ni gissa Vilka som gick fubik, ut den Andersson, eh, Anders Vankan Johansson Och Nissa Hallberg I Skåne <laughs> nej, nej, nej, det är rätt <skratt> fel ja, ja, ja. Hasse Alfredsson Lop. Och Tage Danielsson Nej, inte riktigt För Jag har en kollega till mig som kommer ifrån Malmö Och hon säger faktiskt ordet Fubik lite då och då Ja och det kommer ifrån Det, det kommer mm. ifrån Malmö så att säga Nej, skitsam, Var behöver inte leta upp En källa på det. jag kan säga det så Det är ingen som bryr sig om det heller Det kommer ifrån en, en uh, särskola i Malmö typ. mm. huh. eh, från, Jag tror de hade förkortningen FUB Vad kan det vara? Folkets utbildnings Någonting, någonting ja, ja, det blir det i alla fall Och sen var det, de som gick där var Fubikar mm. mm. Fubiket, okay. självstort för idioter ah, är det? Ja. det är inte schysst något sånt. så att det är bara funkar föråt så Det är fubik. bara för det Ja. Det är bara elakt. Det är bara elakt. spännande då att min kollega som kommer ifrån Malmö när vi jobbar på särskola säger fubik lite då då. Asch, ja det. men det, det är ju ett ett sånt i stort. så att det finns ning bara i är vad heter det? Inne i genomet okay. liksom när det kommer till skåningen. Mm. Om ni i teorin nu hade fått eh, så här, vad hade ni varit beredda på att betala om ni hade köpt en lägenhet som är 10 kvadratmeter stor? Vad hade ni köpt den för? Uh, oh, kan, kan det vara 2,6 miljoner för sånt det? kanske. Nej. Nej, nej. <laughs> nej. men jag vet inte att uh, det inte så. <laughs> nej, men det låter som minsta lägenhet sålt 10, kvad... 10 kvadratmeter. <skratt> Okay. Alltså, 10 kvadratmeter, 10? alltså när jag tittade på bilderna, alltså jag rekommenderar att folk gå in på Aftonbladet, söka, eller söka på Google, söka på Sveriges mista lägenhet, såld till rekordpris. Eh, 10 kvadratmeter, 2,2 miljoner kronor. Eller mm. 2,2 miljoner kronor, det är ju helt mm. sjukt. Det. Alltså, fattar lite folk att det här alltså, är på riktigt gamla. så är den faktiskt riktigt schysst inredd. Oh ja, alltså den har ju fanns så. Jag ja, den är skit, va ju. Ja, jag hade lätt kunnat tänka mig att bo där. Kanske inte för 2,2 mille men allmänt liksom. Men, det fanns både kök, toalett, dusch. Huh. De hade inrätt den väldigt bra för att vara bara 10 kvadratmeter. Ja, men alltså, den, är jag inne på hemnet nu? Den stackar så alltså 38 i budgivningen. What? Ja, det är... det är. Det är alltså helt orimligt. Men då ska vi också säga att det var i Vasastan Ja, det ska du alltså. säga så avgiften, är sk är 200, avgiften är 262 kronor på månaden Så att den är ju skitbillig Ja uh. okej okay, då. Uh, uh. Absolut, visst Det är fortfarande sjukt tycker jag, Men, uh, Men jag tycker uh, att... inte. <laughs> Och det roliga är att om avgiften då Var, var det så 250 spänn i månaden ja. uh, Då kommer någon Den som har köpt den kommer ju typ Kunna hyra ut den och ta typ 3500 spänn fört Ja, ja, det är ju ett hotellrum, så att det är inte... Ja, <laughs> ja jo. Men jag var inne och kollade på andra slutpriser på ett år, som är, är max 20 kvadrat Så att då är, de här är då hälften så dyra, typ. Som, mm. Så att vi har en av i lilla Essingen, gick på 2,1. Den var 19 kvadratmeter. Mm. Uh, en för 7, på 17 kvadratmeter, som gick på 2,1. 000 det är bra, det är bra. 18 för... 2,250 Så mm. att eh, Nej, det är ju inte 200 000 per, kvadrat, per kvadratmeter, det är det ju inte Men det är fortfarande <laughs> över 110 000 Per kvadratmeter oh, Ja Och du får typ en etta i Oxelösund Där jag kommer ifrån på typ 28 kvadratmeter För typ 200 000 kronor Men då ska vi säga här Det här är ju helt vansinnigt man, mm. man kan man ju få förmånen att köpa en, en Etta, nyproducerad etta i Vasastan för 3 miljoner på 18 kvadrat nice. de här nyproduktionerna kommer ju, kommer gå så in i helvete dåligt för alla de föreningarna när, när det blir lite, oh ja. lite dyrare att låna. Ja, alltså jag jag, jag letar ju bostad aktivt I och med att jag har bott i andra hand Liksom Sen jag flyttade upp till Stockholm 2012 Och fortsätter ju leta hela tiden mm, mm. Mm. Och då hittade jag nyproducerade ettor i farta Och det är, ändå en, äh. alltså, det är inte liksom Stockholms cent liksom centrala punkter Utan det är Farta i Stockholm mm. Ny, Nyproducerade ettor och tvåor Jag kollade då på ettorna Som låg på 40 kvadratmeter Det är liksom lagom stor etta oh ja, ja. Mm. De skulle ha 10 400 kronor i månaden. Vad sa du? 10 400 kronor i månaden för 40 kvadratmeter. Faktum! Satt man då att, alltså oh. ja. Yeah. Yeah. Det är... det är ju helt sjukt mm. Det är helt jävla jävla Lite lagom, sådär. Det är... Lagom! <laughs> ja, men alltså, den typen av folk skulle ta, alltså gammal etta 40 kvadratmeter folk skulle ta i andra hand på typ 40 kvadratmeter. Då kan man ta bara som ett... ett en, jag hittar en annan etta här eh, som heter Bonstakammare nummer 382 eh, mm. Den är på 19 kvadrat eh, Den är ju och, så ut, eller? Eh, nej, den är också den är, vad heter den, en bostadsrätt mm. eller eh, sådär. Eh, den har ingen hiss visserligen. Den ligger på andra våningen. Den ligger ju Skellefteå kostar 90 000. Mm. Ja. ja. den har vetspace. Man kanske skulle flytta där. Ja, bedspis, den har servicebyggnad i området med tre, toal tre toaletter så den har inte egen toalett, men den har en fin trappa också. <laughs> Timrat hus i utkanten på Skellefteå. så att det, man, det finns ju billiga lägenheter eller så. Hörr ja, inte ja. jävla kink ja. hela tiden. Så här, jag tycker att alla ska gå in på Instagram. Och sen på sökfunktionen så ska ni söka efter det här kontot. K-A-H-L-S-S-K-O-V-D-E. Och sen följer ni det här kontot. Åh boy. Mm. boy. boj. Det är min rekommendation. Det är ett jättebra konto. Okay. Ja, är, det mycket, ja. är det mycket inspiration där eller är det något speciellt? Ja, det är, det är, ja men faktiskt det är väldigt mycket inspiration Jag har faktiskt börjat drucka, dricka väldigt mycket mer kaffe och teor på grund av det här Ja så är det speciellt ja. eller? Ja mm. men alltså de lägger ut lite fräscha bilder på lite kaffe och lite teor yes, och absolut. lite sånt där mm -hmm. äh, är, det, är, det något de... är det något speciellt inlägg som du rekommenderar att man ska kolla på kanske? Hello. Ja, alltså om man räknar ifrån när det här kanske inte läggs ut, men det som är nu, det så det fjärde inlägget, skulle kunna bli det femte när det här läggs ut om fyra veckor. Ja, okej. Okay. <clears throat> eh, men då, är det, då har de en tävling fram till och med eh, den första oktober, så ja, ni har men... inte lång tid på er. Där man faktiskt kan vinna lite fräscha grejer. Ja, men det, det ska ni gå, jag ska inte kommentera redan nu faktiskt, jag ska det, Men det, det tycker jag. jag uh, för här ska man tagga in man ska tagga in tre personer. Då har man chans att vinna lite fräscha grejer, lite tier, och det är lite ja. Vi har till exempel ett te som heter höstglöd, ett som heter höstrusk och ett som heter stormvarning. Mm. Och sen får man lite bröd, man kan få lite choklad och sen ser det ut att vara någon marmelad och lite sånt där om man lyckas vinna. Ja. Yep. Så det är en stark rekommendation Utav mig Och vi är inte sponsrade utav K-A-H-L-S-S-K-O-V-D-E Faktum är nee. att Ingen av oss här inne har en relation Till det här Nej, Det är, det är, det är, bra är det. rätt bra att vi inte Ingen här har någon relation Överhuvudtaget Whatsoever nee. nej, nej, nej, nej, nej Men det var ett bra tips Tyckte jag det, är, det, är bra. Ja, ja, det var det ja Just det. Sen hade vi den här filedaren som hade blivit äh, åtalad för äh, plagiat. Eller hon åtalades för upphovsrättsbrott. Mm. Ähm, vilket jag tycker är äh, väldigt konstigt att hon äh, överhuvudtaget. Har fått för sig att alltså, hur, hur, hur, man kan, hur man kan göra så som hon har gjort att hon har plagierat en annan forskares material i en föreläsning. Talk. Och när man klickar in på den här artikeln och lä kan man ju faktiskt få jämföra hennes med den här andra forskaren. Och det är väldigt lika. Det är liksom inte så här att man har använt tre likadana ord i en mening på 25 bokstäver eller 25 ord, utan det är liksom rakt av ett plagiat liksom. Mm -hmm. Hon har förkortat vissa grejer och lagt till något ord någonstans. Men det är verkligen ett superplagiat Det är så himla. Det är så jävla, jag säga, det och sånt. Mm. Så nu, nog för att man kan, man kan skriva texter som är lika andras. Men du kan fan inte sitta och kopiera som, som, och, och kalla det forskare Nej. eller och kalla det akademiker. Det är så. Nej, det livet. är falsamt. Det är riktigt jävla fult. Man blir, man blir fan arg att på det, det... riktigt för att det, nej, alltså det finns ingen anledning till att man ska göra det. Alltså, särskilt särskilt nu när du säger som, som att det är ord för ord och långa jävla stycken det är liksom inte någonting som man bara råkar göra Nej, det är just det man inte gör. Nej, och det, alltså det är ju på grund, alltså och nu kommer väl hon kanske max få typ Nej, nej, så rent rent och sådär, så det är det inga, det är ju ingenting liksom. Men men uh, bara rent principmässigt. Nej, det där ja. är rent. Inte... Det är inte schyst. Nej, man rent, gör det, inte det, så. Det... Nej. Nej. precis, men man gör, gör inte så. Vi kan alltså jag kan ju läsa upp här om vi hoppar över alla rubriker och sånt där då i Kavesas och eh, Svensons så kommer vi då till första textraden där Kavesa har skrivit Genom om de våldsamma praktiker och diskurser som är en outplånlig del av det historiska tillståndet som benämns modernitet-kolonialitet, har mänsklighetens värld färgats vit. Då läser vi då Svenssons första text. Genom de våldsamma praktiker och diskurser som är en outplånlig del av det historiska tillstånd som Walter D. Mignolo benämner modernitet, snedstreck, kolonialitet har mänsklighetens värld färgat vit Nej, jag ser ingen likhet där. Ingenting alls faktiskt. Jag förstår inte. Ja, Nej, man... det, det är helt olika sätt att referera. Det här är bara inget kvinnorhott. Precis. <skratt> På tal om unkenhet. Är det någon av er som vill mm. höra ett skämt? Ja, så alltså, ja. nu ska börja med det så ja. jag ja, kan, du kan tänka det hör Limpan, kan du tänka det jag, jag är redo. Också? Jag har inget val tror jag. Men äh, <laughs> var? Nej men det är, det är faktiskt helt nytt skrivet för idag. Jaha. Ah, då, ja, är eh, eh, eh, om man är allergisk mot gluten. Ja, mm. kan man då få Vetekli <laughs> Ja. Ja. Podcasten enkel avstötas Lika starten som en börja. Stay red, people! Tack och hej.